Jelikož jsme koncipovali tento retreat, tento zaháset na čtyři háry a jsme ještě v polovice první, hm? tak musíme se hnout dopředu. E, doufám, jelikož čas, času je málo, že aspoň absorbujete metodu hm? a pak se budete dále snažit. Hm? Můj úkol hlavně je zprostředkovat metodu a zprostředkovat pochopení metody. Ostatní záleží na vás. A proto je třeba se mnoho ptát, mnoho si vyjasňovat. Hm? Tak eh, zatím jsme probrali. Hm? dvě fáze meditace meta. První fáze je specifická pro meditaci meta. V meditaci na soucit, na radost, na rovnoměrnost vědomí nezačínáme sami sebou. Jenom v meditaci meta začínáme sami sebou Ale jak už jsem se zmínil, tu meditaci na sama sebe, jakožto objekt meta, možno praktikovat před jakoukoliv meditaci k účelem uvolnění, hm? pokud nejsme uvolněni, pokud nepocitujeme to, co jsme včera označili jako pasády, hm? co je pasády. Jasnost a uvolněnost. Jasnost a uvolněnost. Hm? Pokud nepocitujeme pasády, eh, možnost hlubokého prohloubení vědomí nám není otevřena. Hm? Čím více pasády, tím lehčí se stává naše Práce na hlubokém. Ještě jenom Julie. Ne, jasnost a uvolněnost. Právě se snažíme neuletět. <laughs> a být duch, ducha přítomný a uvědomělý. a meditace. Určitě půjde, čím dál tím líp. Hm? Je to tak, Alenko? Tady Alenko. No, ale je. No. Jo, jo. Hm? Alenku tady máme? Máme, máme. Tady máme, věc, máme. Tak dobrý, když máme Alenku, všecko půjde jako na drátku. Eh. Druhá fáze meditace není specifická pro meta, používáme ji ve všech brahmavihárách. A to se týká třetí fáze meditace, kterou bych chtěl dnes tež probrat, aby jsme se mohli hýbnout dál. V druhé fázi meditace, které se říká jak, Eva má postřeh, dobře si to pamatuje. Hmm? Rozbíjení čeho? Dobrý. Hmm? Třeba vždy pracovat s ducha přítomnosti, hmm? s uvědoměním a život bude vypadat jinak. Hmm? A. Budeme senilnět, jestli vůbec pomalu, hm? jestli nebudeme pracovat z ducha přítomnosti. Proces senilnění u některých jedinců nastává už po čtyřicítce. <laughs> Je to tak? Tedy v druhé fázi meditace, která je, jak nám Eva připomenula, na která je rozbíjení hranic, nejdůležitější části je ta třetí fáze, tedy rozvíjení meta vůči těm osobám, které nám jsou nepříjemné. Ačkoliv my si myslíme, že nemáme žádné neprátele. Jestliže je výzva a někdo se k nám nechová dobře a draždí nás a tak dále, nadává nám, pak si vzpomeňte na to, jak dalice jste postoupili. Hm? V, v komentářích je jeden krásný příběh vždy o jedné služce nebo otrokyni. V té době byly byli jako v Řecku otroci. Byla jedna otrokyně, která se jmenovala Sáma, myslím. Kálí se jmenovala. A ta její. Její paní, myslím, že se jmenovala nějak tak, Káli. A ta otrokyně, hm, jej, její paní hm, byla známá pro svou dobrotu. Všichni oni říkali, o, jaká, jaká je to laskavá, dobrá žena. A eh, tak ta Káli, otrokyně, si říkala, no. Vyzkoušíme to, jestli je opravdu taková, jak oni všichni říkají. Tak jeden den se rozhodla, že zaspí. Jinak že stávala brzo před svou paní a udělala veškeré úkoly, které jsou od ní očekávány. Jednou se rozhodla, že se zaspí. Tak ta paní. Její paní rozčílila, dala, nafackovala jí a e, pak si říkala, no, vyzkouším to ještě jednou <laughs> tak po druhé zaspala, a pak ji e, ještě víc vynadala, ještě víc jí, nafackovala, tak si řekla, vyzkouším to ještě jednou po nějaké době, po třetí už vzala, te, ne, co je ve, ve, ve vlasech, ten, co, drží, co drží to všechno, po, taková jehlice. Vzala tu jehlici a bodla jí tou a až, až ji těžce zranila, všude, tekla jí krev všude a pak říkala, to je moje laskavá, to udělala moje laskavá paní která je tak znáva, chodila po ulicích a ukazovala, podívejte se, to je práce tvé laskavé paní. My si myslíme, že a možná i máme pověst o tom, jak jsme laskaví a jak jsme dobrý k druhým, ale když přijde situace, kdy nás někdo zkouší, anebo když opravdu jsme v úzký, pak jednáme ne tak, jak od nás očekává. Proto je třeba stále se zkoušet a myslet na to, jestli opravdu jsme tak receptivní vůči utrpení, Zneužívání ze strany druhých, a nebo jestli si to opravdu o sobě jen myslíme. Moudrý Zonkapa, který je jeden z nejrespektovanějších učitelů v Tibetu, ve své Lamrin cestě. La znamená co? Znamená graduální cesta. Říká, že ten, který má v sobě jen trošku zloby, jen malý kapku zloby, znamená to, že je ještě schopen se radovat z utrpení druhých. Hm? A ve středních, jestliže jsme schopni se radovat z utrpení druhých, daleko jsme v meditaci nedošli. Hm? Proto v budových rozpravách je, je, existuje jedna rozprava ve středních sbírce se rozprav Kukučupama Suta, což je přirovnání pily. Hm? Znáte to? To je jeden žák Budhy, nebo mních, který se jmenoval Mulia, a ten byl obzvláště. Hm? Obdivovatel žen a furt chodil za mniškami. Ostatní mniši, když ho napomínali, tak se strašně rozlobil. A mnišky zase nenechali dopustit na molia. Molia nenechal dopustit na mnišky. A tak měli nějaké techtle, mechtle mezi mniškami a molia. Molia, Mnicha, Molia. Na češ? Ostatní měši ho napomínali, on se ale jen rozlobil a nadával jim kvůli tomu, tak nakonec, co se dá dělat, jde se za šéfem. A povídají šéfovi, co se, co se podělo. Šéf si vzal, zavolal moli na kovereče. Hmm? A povídá mu, Molia, je to pravda, co tady tví kolegové říkají, že se rozčílil a nadával si jim, když je musel uznat. A pak bude říká Molijovi, jestliže Žák Budhy, jestli mu někdo něco vytýká nebo jestli je, mu nikdo nejde po vůli, jestli se eh, může rozlobit, pak to není žák Budhy. A pak nakonec extrémní případ, hm, který se nedám vrát do slova, ale je třeba ho pochopit. Buda říká ten, jestliže přijdou dva chlapy ohromní chlapíci, s pilou v Indii a naše Rilance ještě dnes se řeže s takovou ohromnou pilou, s ohromnýma zubama. Dva chlapy to drží provazem, to jsou tam vždycky na konci pily je otvor tím se tady už to asi neexistuje. Ale v Indii ještě je to běžný, na Slovensku také. Je? No, Viděl jsem to i. Tak prostě za, dět, za dětství ještě to bylo možná běžný, ne? když se chodilo do lesa s koňma. <laughs> a prostě když dva chlapy nás chytnou a přivážou ke stolu a začnou nás hryzat tou pilou, hm? jestliže v sobě eh, Máme trochu zloby vůči nim, pak nejsme žáci Budhovi, říká Buda rozprava. Co to znamená, že zmínil jsem se též o Salekasuta, kde Buda říká, že opravdový význam meditace je nenásilí. Jestliže to pak říká, svému žáku, jestliže si to pochopil, jdi do prázdné místnosti nebo pod, eh, pod strom, nebo do kupky sena a eh, medituj. Ale pokud jsi to nepochopil, tvá meditace nikdy daleko nepůjde. Hm? Opravdová meditace je vždy na základě eh, nenásilí, Čili co? Přijímání, Prým, kšánty. Kšam v znamená doslova odpouštění tež. My přijímáme, odpouštíme, odpouštíme sami sobě, odpouštíme i druhým a přijímáme. Jestliže máme tuto schopnost, jsme vlastně otevření pro hlubší stavy meditace. Hm? Měli jsme se to učit, co? Jak se to asi dělá? Snažíme se, snažíme. Takový důraz v. Právě na toto otevření, které je částí hm? nerozličnou částí meditace meta. Vlastně meta a otevření je jeden proces. Nej, nejedná se o něco jiného, jedná se vlastně o proces otevření. Otevření v jakém smyslu, že. Přijímáme, hm? Přijímáme eh, cokoliv se děje a s tímto druhém vědomí pak pracujeme, aby jsme zlepšili sebe a zlepšili druhý. Jestliže někoho nepřímu včetně sebe, pak se nemůžu efektivně zlepšit. Jestliže někoho nepříjmu jak i druhého, pak tež se můj vztah k němu nemůže zlepšit. Čili začínám tím, obzvláště ve vztahu k osobám, které mi nejsou posrstní, které kterým se já nelíbím, tím, že se k ním otevřu, To je postoj meta. A to je vlastně tež otevření k hlubším stavům v meditaci. Ty cnosti, O kterých jsme včera začali mluvit a které snad dnes večer ještě budeme dále probírat. Vlastně tyto cnosti jsou všechny cnosti spojené právě s tímto procesem otevření. Já se otevírám, potom dávám. Jestliže se neotevřu, nemám co dát vlastně. Hm? Je to tak? Je třeba na to kontemplovat a o tom přemýšlet. Ne, tedy tento, toto rozbíjení hranic je též vlastně e, úzce spojeno s tímto procesem otvírání, a s tímto e, postojem otvírání. Receptivním postojem. jestliže vám tento postoj můžu mnoho dělat pro sebe samého i můžu mnoho dělat pro druhé. A když tento postoj nemám. Ačkoliv se snažím, jak zlepšit svůj vztah k druhým, nikdy v tom neuspěji. Hm? Vzali pak jsme o tom přemýšleli. Já myslím, že když mi někdo ubližuje, tak je nejlepší se mu vyhnout, než se mu otvírat. Zatím jo, protože ještě ne to nestačíme, hm? ale pomalu, pomalu. Proto meditujeme, aby jsme byli schopní. Hm? Já zatím zůstanu tam toho vyhybání. <laughs> Dobrý. E, teď je konkrétní k meditaci. Podle instrukcí o meditaci meta, které jsou snad. Nejdetailnější z literatury, co jsem kde četl, ty četl právě ve vysudymaga, v terevádové tradici, kde meditace na Meta má vlastně centrální význam. Všichni ve buddhistických zemích všichni znají Meta na z paměť, i vešker všichni. Paničky v domácnosti, slušky. každý zná Betasuta Je to jedna z nejpopulárnějších, jestli vůbec nejpopulárnější ze všech budových rozprav. V tradici severního buddhismu je pak důraz na ten pocit, který právě vyrůstá z meta, z lásky, a to je soucit. O tom budeme mluvit v příštích dnech. Jestliže meditujeme meta, zmínil jsem se už dříve, aplikace meta je zaprvé k tomu, aby jsme dosáhli hlubší koncentrace a stavu, spokojenosti a naplnění teď a tady. Pak, aby jsme zlepšili svůj vztah k druhým, protože na našem vztahu k druhým závisí harmonie a bez harmonie v sobě samých a k druhým nemůžeme efektivně meditovat. A Další aspekt je, který je rozebírán pávě ve Visudimaga, je vypasana suka. Hm? Jestliže máme meta, pak vypasana, Tedy analytická meditace bude hladce. Proč? Protože jsme uvolnění? Jestliže v meditaci šamata. Účel meditace šamata je hluboká zkušenost štěstí a naplnění. Účel meditace vypasaná je pochopení, hlubší pochopení utrpení. To dvě meditace se navzájem doplňují. Jestliže známe utrpení a neznáme štěstí, hluboké štěstí, Vždy naše vědomí bude, nebude objektivní. Jestliže známe jen hluboké štěstí a neznáme hloubku utrpení, naše vědomí bude vždy nějakým způsobem jednostrané. Hm? Proto je třeba rovnoměrně rozvíjet jak praxi hlubokého štěstí, tak i praxi hlubokého pochopení, utrpení. V jedné z rozpráv Buddha říká, že šamata je kultivace vědomí a vypasana je kultivace těla. Co to znamená? Jestliže praktikujeme šamatu, poznáme to, že vlastně ty zašpiněné pocity, jsou vědomí cizí, jsou, jak dá se říci, zvenku, hm? jsou, eh, závisí na kvalitě objektu. Jestliže eh, praktikujeme vypasana hm? a hlavní úkol vypasana, poznání vypasana je přechodnost. Poznání přechodnosti všech jevů ve světě. Hm? Jsme si vědomi utrpení. A jak jsme si vědomi utrpení? Čím jsme si vědomi utrpení? Ne vědomím samým, ale pochopení faktorů vědomí, které se stále mění. A tyto faktory vědomí jsou e, úzce navázané na tělo. Hm? Jak cítíme tělo závisí na, na našich faktorech vědomí. E, vědomí ve světě je vždy. Diktováno faktory vědomí neexistuje bez faktorů vědomí. Právě pochopením toho se meditující otvírá na ten druh vědomí, který může přesahovat tento rámec. Na to je vypasana. Teď e, vypasana suka, to znamená, že meditující, který praktikuje vypasanu, kontempluje přechodnost všech jevů a otevírá se utrpení, které je s touto přechodností zpěto nep pozoruje vznikání a zanikání, jestliže pokračuje ve vypasaně, pak už jen zanikání všech jevů. On pozoruje utrpení, ale jelikož má koncentraci, sám vlastně netrpí. Ale ne, ti o to víc chápe, co utrpení je. A eh, nikdo hm, nevydrží dlouho eh, kontemplovat utrpení. Vždy je třeba eh, si odpočinout. Hm, a k odpočinku, pokud nemá meditující prostředek odpočinku, tedy hlubokou koncentraci, že nevydrží dlouho v rovnoměrném stavu vědomí, který je předpoklad hlubších stavů vypasaný. Hm? Proto vždy v písmu je psáno tak, jako bojovník. Hm? Na hradbách střílí šípy na nepřítele a šermuje s nepřítelem, který dobí, chce dobít město. Když je unaven, tak si zajde do bašty, vyspí se na chvilku, a pak zase vezmeme meč a jde dál bojovat. Stejně tak, ten, kdo praktikuje eh, vypasanu, eh, když je unaven, zajde do jaké bašty? Zajde do bašty samaty, hm? odpočine si, uvolní se. A na to právě meditace meta je to nejlepší meditace. Hm? Na uvolnění a otevření se. Jestliže jsme toho schopni, pak Meditace vypasaná může jít hlouběji a hlouběji do směru plného probuzení. Teď, v, jestliže používáme meta jakožto prostředek hlubokého prohloubení vědomí. Tento přístup k hlubokému prohloubení vědomí dle učení vysudy magy právě je v, tomto, v této druhé fázi meditace, tedy rozbíjení hranic. Dle vysudy maga ve fázi meditace rozbíjení hranic vystává takzvaná šamata nimitta. Hm? Co je šamata nimita? David tam to vysvětlí. Hm? Nevíš? Obraz, si... obraz to objektu. Je to eh, zjemněný obraz objektu, který meditující nutně potřebuje, aby dosáhl prohloubení to vědomí. Hm? Tomu se říká šamata nimita. Je obraz objektu, který vede k utišení. Tedy jemný obraz objektu. Hm? A tento jemný obraz objektu vystává, jestliže pracujeme na meta, vystává právě v, v této fázi rozbíjení hranic. Ale tato fáze eh, rozbíjení hranic se nedá striktně oddělit od eh, třetí fáze, proto já nejprve vysvětlím eh, třetí fázi a pak vysvětlím, jak se dostat do stavu prohloubení pomocí meta, eh, protože druhá fáze se striktně nedá rozdělit od třetí fáze, která je otevření nebo vyzahování meta na všechny bytosti ve všech směrech. Hm? Zde se meta, jelikož všechny bytosti nikdo si nemůže představit, hm? jestliže Meditujeme na sobě a představujeme si sebe jako něco, pak si budeme představovat stejně všechny bytosti, protože všechny bytosti nemají žádný konkrétní obraz. Je to tak? Hm? Objektem meta, a to je třeba pochopit, na to je ta fáze rozbíjení hranic, jsou všechny bytosti. Co to znamená? Je třeba pochopit, že. Všechny bytosti jsou v jedné bytosti a jedna bytost je ve všech bytostech. Hm? To, jestliže to pochopíme, pak rozbíjení hranic uspělo a my můžeme vstoupit do prohloubení meta s plným pochopením. Jestliže tomu nedojde, pak naše pochopení celé praxe Brahmaviha zůstává na povrchu. Hmm. To pochopení je víceméně na intelektuální úrovni, nebo je tam i z té první, druhý a třeba i tý třetí fáze? Až se napiješ vody, budeš vědět, jak chutná. <laughs> Ty chceš stále intelektualizovat, to je intelektu to je zážitek. Hm? je třeba praktikovat, tam bude to jasný. Hm? Proč v hlubokém smyslu můžu zažít meta a nejsem schopný se opravdu na někoho zlobit i na svého nepřítele, Protože mám jistou intuici, právě tohoto, že tento člověk a já je ode mě neoddělitelný. Toto právě je obzvláště zdůrazňováno hm, i v bojových umění a tak dále, hm, kde, které jsou vlastně inspirovány hm, učením buddhismu. V Číně právě je legenda, že Body Dharma je vlastně jistý inspirující osobnost, která učila toto hluboké poznání, jak bojovat s nepřítelem a přitom milovat nepřítele. tom je tajemství i bojových umění a tak dále, které jsou v Číně v této tradici chápány tež jako praxe bodhisattvu. Čili když nikde nevidíš překážky, můžeš dělat cokoliv a bude to tao, bude to cesta. Čili, jestliže je plné otevření, vzniká plná důvěra a s plnou důvěrou zdánlivě i špatné činy se stanou dobré činy. Jestliže jsou s plným otevření, s láskou a pro dobro druhý, Toto je tedy důležitost otevření, které právě přichází hm, s hlubším pochopením praxe meta. Když jsou jako všechny bytosti v jedné bytosti, jedna bytost ve všech, um, pak je teda i společná karma těch bytostí. Spočná karma. Všichni. Karma pochází odkud. Z čeho je karma? Z vědomí, z čeho jsou činy. Z vědomí. Činy jsou různé. Ale podstata vědomí je stále stejná. To je, co by si měl osvojit meditaci. Hm? To, vědomí je teda jako, to vědomí je společný? Teda pro ty... Ani společný, ani nespolečný. <laughs> Dat spekulací. Jak začneš spekulovat, tak už jsi uvrýzl hlavu. <laughs> Právě proto už jsem se zmínil o tom, že meditace na Brahma Viháry je jistá intuice do, z hlediska severního buddhismu, do nerozlišující moudrosti. To je, co je třeba poznat k tomu, je tež praxe Brahma Vihár otevření. O tom už jsme mluvili. Je to tak? Ta otázka, kterou se stali je na základě rozlišující boudrosti nebo nerozlišující boudrosti. Hm? Nerozlišující. Jo, no. tak jsem si Tak to by se měl dvakrát st, jít pod studenou sprch. <laughs> Dobrý, už je půl pátý, tak ani jsem nevysvětlil tak tedy eh, eh, v této fázi meta, v druhé fázi meta, vzniká vlastně přístup k prohloubení v jeho hlubším pochopení za předpokladu, že rozumíme třetí fázi. Proto já první vysvětlím třetí fázi, pak vysvětlím, jak použít meta k tomu, aby jsme dosáhli probuzení. Hm? Tedy k tomu, aby šamata nimita, tedy objekt dovolující, jemný objekt, dovolující prohloubení, byl stabilizován a vědomí se s ním spojilo. Jo? A Vysvětlím to tedy večer, protože teď na to není čas. Tak večer první vysvětlím třetí fázi. A na tu třetí fázi tam je hodně jmén a hodně různých pojmů. Vezměte si radši nějaké pisátko a kus papíru, abyste si to zapamatovali. Jinak, když budete tuto meditaci provádět a vzpomínat si, jak to bylo, co to je, tak to asi bude těžké. Je tam 12, 12 objektů, které je třeba si zapamatovat, které schrnují všechny bytosti. Ve všech směrech, v našem textu který probíráme, je též stejné schrnutí, to, které má vytvořit jasný dojem, že v praxi meta se nedají dělat výjimky. Hm? Jestliže praktikujeme opravdu meta, neexistuje žádná výjimka. I ten komár, který náš kouše, nebo, eh, nebo tady máme mnoho... Klíšťat, i ty klíšťata, hm, i když je zabijíme, se stávají objektem meta. Jestliže jsme zkušení praktikanti meta, pak můžeme i si dovolit zabít klíště a nemáme žádné eh, karmické hm, závazky k tomuto činu. Hm? Když to zabiju bez pocitu, tak mám jako karmický problém. Podle striktně řečeno se nedá něco zabít, pokud k tomu nemáš jistý, jistý nutknutí hněvu. Hm? Tak já jsem třeba doma zabijela mravence, protože, no, <laughs> <mi tam padí. laughs> Dobrý, dobrý, nebudeme filozofovat na každý pár, <laughs> když zabijíš mravence s láskou, tak je to něco jiného, než když je zabíjet bez pocitu. A nebo be, zabíjet bez pocitu je tež je jisté otupění. Člověk by si měl plně vědom, být vědom toho, co dělá. A v tom je právě význam probuzení. Ten, který je probuzený, to je vědom toho, co dělá. Mm. Hmm? To budu trénovat. jsou? <laughs>